Salmul 180 al Postitorilor. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin rânduia la postului, în războiul cu trupul lumea și demonii am biruit, iar tu, ca lucrători ai viei tale, ne-tocmit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin post legea ta am păzit și puterea de răbdare, nedreptatea, boala și moartea am dobândit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin post cu sacrificiul neobișnuit. Prin înțelegerea ta, inimă și minte de îngeri am dobândit. slavă ți Doamne, fiindcă prin post mlădița sufletului nostru l-ai curățit, pentru că roadă mai multă s-aducă, iar în războiul cu demonii să lupte neobosit. slavă ți Doamne, fiindcă odată cu postul mânia pofta și slava deșartă le-ai alungat, fiindcă te-am ascultat. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când prin post slava deșartă în smerenie ai transformat, de cursele celui clan am scăpat. Slavă Doamne, fiindcă prin postul faptelor noastre, cărțile îngerilor tăi le-am scris, iar firul de păr al gândului nostru, printr-un război neîntrerupt, l-ai luat și l-ai cercetat. Slavă Doamne, fiindcă clopotul tău în gura noastră a răsunat și limba noastră, pasul tău în inimă, l-a măsurat. Slavă -e, Doamne, fiindcă toaca nadejdejului într tine, în coșul pieptului neabătut, când firul rugăciunii ce duce la tine, vrăjmașul l-a rupt. Slavă Doamne, fiindcă atunci când genunchii de credinței și iubirii la tine i-am plecat în inimă și în minte, psalmii de slavă au răsunat.